Klimatpolitikens pris. Hur högt? Hur svårt att sätta rätt pris? Finns pengarna? Och vem ska betala? Om två dagar så startar maratonmötet om klimatet i Köpenhamn. Idag blir det klimatdiskussion i Ekonomiekot lördag. Jag heter Britta Lena Ekström. Mina gäster idag är miljöforskaren och professorn vid Stockholms universitet Johan Rockström. En tung röst i den internationella klimatdebatten. Och chef för ett par tvärvetenskapliga forskningsorganisationer som bidrar med kunskap för en hållbar framtid för mänskligheten. Välkommen. Tackar, hej. Min andra gäst är Claes Eklund, välkänd ekonom knuten till Banken SEB med specialintresse för klimatfrågor kom en bok i ämnet tidigare i år och purfärsk adjungerad professor vid Lunds universitet. Välkommen och grattis får jag säga. Tack så mycket. De senaste årens finanskris har ju visat på handlingskraft, snabbt och samordnat av politiker och andra beslutsfattare. Som har inneburit hundratals miljarder i ekonomiska åtaganden. Varför ser vi inte samma sak när det gäller klimatkrisen, Johan Rockström? Ja, så det är tyvärr kan man säga flera faktorer. Det första är förstås att finanskrisen har lett till mycket snabbt agerande i och med att de som har agerat har gjort det för sin egen räkning. Det vill säga att man har investerat väldigt mycket för att rädda sina egna nationella ekonomiska system. Egenintresset har talat. Egenintresset är en viktig faktor. Det andra som är en oerhört påtaglig faktor här är att den finansiella krisen slog nu inom ett ekonomiskt paradigm som har väldigt svårt att hantera långa tidsperspektiv. Och här gäller det att få snabb kursändring i den verklighet där vi i princip fokuserar väldigt stor kraft på att säkra den ekonomiska tillväxten. Och den tredje faktorn är förstås att klimatkrisen är en kris som gäller hela världen och slår framförallt på de absolut mest sårbara länderna och människorna i världen som har kanske den svagaste rösten när det gäller de stora ekonomiska intressena. Claes Eklund, vad har du att tillägga? Jag tycker att hade har alldeles De två viktigaste skälen till att man hanterar finanskrisen på ett mer resolut sätt är för det första att den är mer akut. Den slår här och nu. Och för det andra att det finns institutioner, politiska institutioner- att hantera den. Finansdepartement och centralbanker. Och att den måste lösas, tycker politikerna- inom så att säga, den egna mandatperiodens tidsram. Klimatkrisen är större, mer ogripbar. Det finns inga självklara institutioner att hantera den. Med mera, med mera. Så att Johan har alldeles rätt som fick finansmarknaden att falla samman det hade många, om inte alla, sett i förväg men man gjorde ingenting i tid, sa man ju om finanskrisen. Mm. Är det samma sak som händer nu med klimatet? Alla vet att vårt sätt att leva och utnyttja jordens resurser inte kommer att hålla i längden men ändå så händer det för lite och för snart för sent. Mm. Ja, alltså det, det här är ju... Den, den kanske den största utmaningen i historien för att, att mänskligheten har ju visat prov på gång på gång vår fenomenala förmåga att resa oss efter kriser. Sociala kriser vet vi att vi kan återuppbygga. Efter en finanskris eller till och med efter en stor konflikt eller till och med ett krig. Men med miljöfrågor är det annorlunda. för Där har vi lärt oss att gå vi över gränsen och skapar en miljökatastrof så kan vi väldigt sällan, eller vi vet åtminstone inte hur vi ska kunna gå tillbaka. Så det här är ju, Klimatkrisen är kanske det första att exemplet på en global kris där vi måste kunna så att säga, navigera oss fria från katastrofer innan de sker. Om vi destabiliserar Grönlandsisen, vilket forskning idag pekar på, att vi inte kan utesluta om vi får en medeluppvärmning på planeten som börjar närma sig 3 grader och vi är på väg mot 2 grader redan och vi har redan en grad idag. Så, så klarar vi inte, vi vet inte hur man kan återfrysa frysa Så det är en Andra karaktär när det gäller de här riskerna vi tar när det naturen. Dessutom är det så att signalerna inte riktigt går fram på samma sätt som i finanskrisen. Alltså signalerna syns, som Johan säger, eller isar och temperaturer och naturvetarna ser dem. Men de går inte riktigt fram till politiker och näringsliv på samma sätt som skedde inför finanskrisen. Varför inte det? Ja, därför att det finns inget pris på atmosfären, om jag får tänka som ekonom. Han alltså, Nikola Störn, huvudförfattare till den stora störn som kom för några år sedan, han sa att klimatkrisen är mänsklighetens största, som han kallar det, marknadsmisslyckande. Här fungerar inte marknaden därför att det finns inget pris. Den som i global skala, den som släpper ut koldioxid eller metan och värmer upp atmosfären, behöver inte betala för det. Mm. Och därför så finns inte ett prissystem som fungerar. Och det, det här som jag tycker som ekonom är det viktiga att försöka rätta till. Lyckas man sätta ett pris på koldioxid så ger det på sikt tydliga signaler till företag om att ni ska inte släppa ut. Det är tydliga signaler till oss konsumenter att vi ska inte konsumera varor och tjänster som förstör klimatet. Men i avsaknade de signalerna så fortsätter krisen att förvärras. Och det är precis det här som är problemet. Hur hitta institutioner och politiska överenskommelser som gör det möjligt att skapa sådana här globala upprättningar av ett marknadssystem som har misslyckats? Johan, du nickar ja så alltså Jag håller försett med om det här. Det, det man ska lägga till möjligt vill säga att så vitt vi vet idag från, från den, den ekonomiska forskningen som, som har bedrivits internationellt så kommer också krävas ett ganska ordentligt pris på kol för att kunna få de stora systemförändringar vi, vi ser är nödvändiga. Till exempel att den senaste klimatforskningen pekar på att vi kommer att behöva minska de globala utsläppen med storleksordningen 80 kanske rent av 100% i 2050. Det vill säga den största omvandlingen av våra samhällen sedan industrialiseringen. En sån omvandlingstakt som då kräver minskningar globalt på mellan 5, 6, 7 procent per år kommer kräva ordentliga styrmedel i, i klass som vi inte har sett hittills. Och det är intressant att ett land i världen har ju faktiskt använt sig av kraftfulla styrmedel. Och det är Sverige. Till exempel att vi har haft en kolbeskattning på storleksordningen- 100 euro per ton koldioxid under lång tid- som har hjälpt oss att fasa ur vårt fossila beroende- Klaus, du nämnde tidigare brist på institutioner. Vad är det för typ av institutioner som måste till? Ja, Köpenhamnsmötet är ju kan man säga en sorts institution, ett samarbete inom FNs ram. Men om du jämför med just med finanskrisen så finns ju där ett samarbete mellan de stora länderna, så kallade G20. Vi har valutafonden, vi har en mängd sådana här organ som har funnits i decennier som sysslar just med internationell ekonomisk politisk samordning, finansiellt stöd. Men det har inte funnits på samma sätt samma stadga i klimatarbetet. Dessutom... Men finns det nu? Nej, det finns inte ännu. Mm. Och det är ju det som är problemet inför Köpenhamn. Det är många stora, väldigt komplexa frågor- som till exempel handlar om detta med att sätta pris på klimatet. Mm. Men dessutom en bistående överföring av resurser- mellan fattiga och rika länder- som kräver väldigt omfattande förhandlingar. Men hur tänker ni kring det? När behövs institutioner? De behövs väl nu eller igår, vad jag förstår. Men hur lång tid kommer det att ta- och är ni optimistiska, pessimistiska på den punkten? Claes ja. Först och Johansen. Jag är nog optimist på lång sikt men pessimist på kort sikt. Det verkar ju inte som vi får ihop det på det sätt man skulle önska inför Köpenhamn. Det finns också, har funnits i alla fall ganska starka det vill säga nationella nationell kritik mot allt för starkt överstatligt och mellanstatligt samarbete. För att ta det väldigt konkret, se till exempel USA se på den väldigt starka nationella politiska motståndet som finns mot höga bensinskatter. Se på, på Ryssland, se på Mellanöstern som värnar sina oljetillgångar och inte vill att västvärlden ska använda mindre olja. Det finns en sån tydlig kollision mellan olika nationella intressen på den här punkten. Kommer man att lyckas, mm. Johan? Alltså för tillfället finns det skäl att vara institutionell pessimist. Till och med FNs vetenskapliga klimatpanel visar det tydligt att den globala utsläppskurvan måste böja inom tidsspanet 2013-2015. till 2015 Och det ser vi inga tecken på att vi kommer klara. Vilket kräver då väldigt stora institutionella språng. Och den FN spelar och kommer garanterat att spela en oerhört viktig roll för att inte säga avgörande roll. Men dagens förhandlingssystem tar oss inte fram till en lösning så som den ser ut idag eftersom vi, precis som Claes pekar på här, <hör> vi sitter allt för låsta i våra nationella skyttegravar och försvarar nationella positioner när vi har ett problem som 200 länder i världen måste samlas kring och lösa tillsammans. Och restvisefrågan är helt avgörande här i och med att den rika världen som har varit den största orsaken till uppvärmningen hittills är en minoritet på planeten och därför så måste de inte bara gå före men dessutom ta mycket, mycket större åtaganden för att ge utrymme för ekonomisk tillväxt i till den fattiga delen av världen. Så att dramatiken är ju, dramaturgin är ännu större än, än vad vi ofta får oss att tro när, när vi beskriver ambitiösa EU-mål på 40% till exempel till 2020 som är alltså otillräckliga. Claes eh, Eklund, eh, Behöver vi göra om eh, BNP, alltså räkna ut BNP på ett annat sätt? Det beror lite grann på vad man ska ha BNP till. Ja, vi kan ju ja. använda dagens BNP-mått bara vi vet vilka svagheter det har men BNP är ju inte ett bra mått på välfärd inte ens på materiell välstånd och det är definitivt inget bra mått på uthåll i produktion. Så det föregår ju, just nu runt om i världen rätt mycket forskning och utredning just om hur man ska kunna göra BNP-måtten grönare. Frankrike har till exempel ett stort projekt där en amerikansk Nobelpristagare spelar en ledande roll. Vi försökte Sverige jobbar framåt som kallas gröna nationalräkenskaper för några år sedan utan, utan större framgång. Men alltså, det här är självklart en del i det långsiktiga forsknings- och utvecklingsarbete som ekonomer måste syssla med för att vi ska kunna hjälpa till att hantera klimatkrisen. Är det svårt? Det är jättesvårt. Eh, därför att BNP-måttet är ju ett sätt att, att omvandla allting vi gör i, i produktion till kronor och ören. Nu ska vi lägga till en, en lång rad andra faktorer och försöka sammanfatta det också i kronor och ören. Och det är svårt eftersom det är. det är. Vi vet inte särskilt mycket. Alltså Johan och hans kolleger naturvetare försöker ju räkna på jordens begränsningar, att, att klara viss produktion med viss teknik. Men att sätta en summa, en siffra på detta i kronor och ören är fruktansvärt svårt. Det Störnrapporten gjorde med stor framgång för tre år sedan var att lyckas räkna hem, klimatskador och kostnader för klimatpolitik och omvandla det i kronorören. Men det räcker ju egentligen inte för vi måste plocka in väldigt många andra saker också. Biologisk mångfald, rent vatten och så vidare. och så vidare. BNP hittills, nu visar ju tillväxten i många länder minustecken som är ett konsekvens av finanskrisen. Men vad skulle det betyda om tillväxten drogs ner för att rädda klimatet? Vi kan ju leva med det här. Vi har ju levt. Nu ett tag med, med en negativ tillväxt. Men jag syns att inte vi kan göra det för att rädda klimatet för det blir ju dyrare hur länge vi väntar eller hur? Johan. Mm. Jag börja med på att säga att jag jag delar ju kritiken när det gäller BNP-konceptet alltså man ska ha klart för att vi har ju inga ekonomiska verktyg att verkligen sätta värdet av att undvika att Grönlands isen smälter som skulle orsaka sju meters havsytöknings som skulle fullständigt förändra Livsvillkoren för den stora majoriteten i världen eftersom över hälften av världens befolkning lever 50 km från kusten. Så att man ska ju komma ihåg som sagt att man måste koppla den ekonomiska analysen till stora strategiska, säkerhetsmässiga, etiska moraliska dimensioner för att vi ska kunna överhuvudtaget lösa. Det finns värden som går utöver de ekonomiska värdena. Så det är, en, det är oerhört viktigt. Sen när det gäller tillväxt så kan man väl säga enkelt uttryckt att de analyser som finns idag pekar på att kostnaden om vi agerar nu för att lösa klimatproblemen ligger någonstans mellan 1% till maximalt 10% av den globala BNP. Det vill säga det är egentligen inga kostnader alls i förhållande till de risker vi står inför. Och det är ju dessutom bara en, en, en förskjutning, en parallellförflyttning av den ekonomiska tillväxten. Det vill säga det handlar om att vi skulle att säga, avstå från ett par år till ett tiotal års tillväxt för att sen återuppta tillväxt och dessutom kunna omvandla till en tillväxt som är i harmoni med gränserna på planeten. Så att jag ser det snarare som en oerhört spännande omvandlingsprocess och det förvånar mig varenda gång den här frågan kommer upp och företagsledare talar om att det blir för dyrt och det kostnader. Men någon måste betala och Claes Eklund, du menar att det inte alls räcker med skatter och andra offentliga pengar utan att finansieringen måste komma från den privata sektorn till och med den dominerande delen. Oh ja, men det tror jag nästan alla tycker, det tror jag Johan tycker också. Poängen ja. är just att genom att höja skatter och införa avgifter på utsläpp så skapas ju ekonomisk drivkrafter i den privata sektorn så att företagen har egen självbevalningsdrift och för att tjäna pengar genomför de här förändringarna de här investeringarna som ska kunna leda till den här gröna omställningen. Måste alla, alla länder, alla företag göra likadant? Alla kommer inte att göra likadant för att de har olika resurser och startar på olika utvecklingsnivå men ju bredare sådana här ekonomiska styrmedel mm. kan, kan sättas in desto bättre är det men, men vänta, här, här har vi Själva problemet. Alltså, för att gå tillbaka till frågan du ställde till Johan, det här om behöver vi sänka produktionsnivån och så vidare. Alltså, kom ihåg att om några decennier så är vi kanske 9 miljarder människor på jorden. Av dem kommer 8 miljarder att leva i det som vi lite slarvigt kallar uländer. Och Vilka är vi i, i världen att säga till jordens befolkning som helhet att ni måste sänka er standard eftersom vi här har släppt ut mängder av koldioxid och metan? Alltså poängen är att de kommer inte att acceptera det. Hur allvarligt klimathotet än kan te sig, de kommer att kräva tillväxt, alltså att ökad produktion, ta djursvälten, äta bättre och så vidare. Mm. Och Det är därför vi inte har något annat val än att införa så hårda ekonomiska styrmedel så att det faktiskt kickar igång den här tekniska ut utvecklingen vi jag tror inte det går att, att få någon som helst global konsensus kring en politik som medvetet sänker standarden för miljarder människor på jorden. Skulle man kunna säga att, att, att vad, som är, vad som ska avgöras på klimatmötet i Köpenhamn det är inte ett miljöavtal utan ett ekonomiskt avtal? I väldigt hög grad är det ju det för att det man förhandlar om krasst uttryck, det är ju pengar. Vem ska betala mest? Vem ska ge bistånd till vem? Johan? Ja, absolut. Jag har till och med föreslagit i ett samtal med Anders Turesson som är vår chefsklimatförhandlare att det här är ett avtal för framtidsglobara Men det pratas inte så mycket om det på det sättet, eller hur? Nej, inte än så länge. Men jag tror att vi, vi rör oss i den riktningen väldigt snabbt. Och, och, och det sätter jag också fingret på varför vi rör oss alldeles för långsamt. För att det är förstås så att i och med att fler och fler börjar inse att det här handlar om den, den nya tillväxtmodellen den nya utvecklingen av världens samhälle så är det ju också så att vi har plöjt ner oerhört mycket kapital i en obsolet modell det vill säga de som sitter och är beroende av den fossila då så att säga, gårdagens teknologi känner sig hotad och det är en väldigt kraftfull och väldigt inflytelserik talerskör inte minst i, i USA så att det där finns ju mycket av förklaringen till att vi inte hoppar överån mot denna nya gröna framtid. Ett annat land som kommer att spela en huvudroll i Köpenhamn det är ju Kina. Och i dagarna så kommer det en ny rapport att presenteras om kinesisk klimatpolitik där både du Johan och du Claes, har varit med och i, i, i rapportskrivandet och gjort den här eh, utredningen berätta lite grann om vad ni kommer fram till. Den stora poängen här tror jag är att, att vi försöker visa att det går för Kina att böja ner utsläppen. Men det kräver en stor teknisk omvändning av den typ vi har diskuterat. Och det kräver i sin tur att också Kina genomför den här typen av, av åtgärder vi talar om. Till exempel en skatt på kol. Jag tror att, att en sån kommer också under nästa femårsplan. Och jag måste erkänna att när vi har nu, Johan och jag, en del svenska tyska Brittiska ekonomer har träffat våra kinesiska kollegor. Så jag har blivit imponerad av hur snabbt de har greppat problemen och hur Kina håller på att ändra sin attityd. Man har väldigt ambitiösa mål för att minska energiintensiteten. Inte tillräckligt ambitiösa för att det ska hjälpa riktigt i global skala men det är ändå en väldig förändring jämfört med hur det ser ut och hur det lät för några år sedan. Mm. Johan? Det här är ju ett internationellt samarbete som dessutom sker med några av de absolut mest ledande makroekonomerna i Kina. Vilken betydelse kommer rapporten att få? Ja, så den har redan fått en hel del betydelse tack vare att det i Kina finns en, en, ett sökande eftersvar på vad är det för risker för Kina om vi skulle gå mot ett lågkolsamhälle –och Vad har vi att vinna på? Och vad är riskerna i termer av stora kostnader och förluster i det ekonomiska systemet? Och den här analysen pekar precis som Claes säger. Att vi kan i alla fall inte se vetenskapligt att det inte skulle kunna vara till och med i flera sektorer en, en fördel rent ekonomiskt för Kina att röra sig mot ett fossilfritt samhälle. Sen tar den också upp en väldigt viktig dimension som har klimatpolitiska aspekter, nämligen hur ska Kina så att säga, argumentera för sitt ansvar, argumentera för sina rättigheter till utveckling i ett globalt perspektiv. Det vill säga vad har Kina för historiskt ansvar och vad har Kina för... Så säga, ekonomiska muskler att själva investera i utsläppsminskningar och hur mycket ska man förvänta sig av teknologiuföring och finansiering internationellt. Och här visar det sig då att Kina genom den här analysen <coughs> faktiskt har ett stort eget ansvar men, men också en hel del väldigt starka argument att föra fram i Köpenhamn vad gäller. Så här, kravet eller förväntan just på stöd internationellt för att kunna fortsätta sin, sin ekonomiska tillväxt. Så att det, en, det ger en hel del så att säga, information till, till klimatförhandlingsarbetet från vetenskapen. Johan Rockström och Claes Eklund, tack för att ni var med i Ekonomi Ekot lördag. Tack så mycket. Tack.